віки тінявились на довгастих очних западинах, на обвислих грудях нерозгаданої камени, які вклонялися половці, кипчаки. Де ті половці, перед якими тремтіли навіть печеніги, де їхня дика сила, де їхня жага руйнувань? Все це передліло згнило в землі. Але землі після них залишився тільки відгамінтворіння, оцей загадковий камінь з пласкими обличчями і пласкими неприкритими персами. Ось і подвір'я тітки Марини. Задровітні Данило глянув на хату й оторопів. Прямо із білої стіни до нього потяглися гарячі соняшники. Якийсь чортовиня? Чи це в нього тьмариться розум? Боячись себе, ще ступив крок, другий до стіни, і нарешті збагнув. Це ж мальовані соняшники виходили з стіни, щоб дотягнутися до живих. От яке диво можуть зробити руки його рідної тітки. Як тільки вона прийме його. І добиватись чи не добиватись до неї, щоб не накликати лихо на цю добру оселю... Яка зібрала кольори з усієї землі, та куди ж йому подітись тепер, коли вже скоро дніти почне? Зараз він боїться ранку. Тільки від одного цього можна позбутися серця. Данило нерішуче постояв під захистом мальованих соняшників, нерішуче постукав у вікно і сам злякавшись стуку, Зиркнув на вулицю. У хаті застугоніли кроки, як йому колись давно-давно стогоніли материні кроки. Потім засвітилося світло, і до вікна припало стурбоване обличчя тітки. «Хто там?» «Це я, Данило». «Ой, Данилку, я зараз». Тітка відхилилась від вікна, заметушилась по хаті, видно шукаючи одяг, потім підбігла до дверей, загрюкала засобом, і впала в обійми Данила. В її ще звужених сном очах було стільки щирої радості, що захотілося припасти до неї обважнілою головою, як колись дитиною припадав до матері. «Який же ти молодець, що надумався провідати свою тітку! Ходімо ж до хати!» Він переступив поріг і увійшов у пахущі молодих папіровок, свіжого хліба, і свіжих фарб. На стіні, недалеко від покуття, в рамках з втемнілої осики красувався тітчин малюнок. На лісовій галявині гінко полече підвелася копичка сіна, а неподалік од неї, на сіножаті з косою і граблями, стояли журавель і журавка. Деревлянський наївний світ зворушливо дивився на людину віщими очима птиць і спокоєм літа. Був собі журавель та журавка. Сідай, Данилку, Я зараз постіль приберу, скуп сніданок, сніданок. Беретеном закрутилася тітка. А може не треба? Сів у знемозі на лаву. Чого ж це не треба? Хіба я гостю не рада? Марина, несучи посмішку, під віями підійшла до Данила та відразу стривожилась. Ти чогось таким... Марним став. Чи не занедужив бува? Ні. Данила підійшов до світла і загасив його. Це нащо? Щоб не накликати на вас лихо. Що ж став з Данилку? скрикнула жінка і тривожно повела тонким станом. Оце ж, тіточко, і я вскочив у халепу. Хочуть мене заарештувати. Тебе? зойкнула, не повірила жінка. Не жартуй так страшно. Невже це правда? Як чуєте? От і пішов я зі свого села, сам не знаючи куди. Добре зробив, що до мене прибився. Тільки ж чим я тобі пособлю. Вона безпорадно припала головою до його грудей, руками відшукала його руки. Голосінням заговорила до них. Мої рученьки рідні».